Після драматичних подій останніх днів, коли князу довелося вдатися до насильства щодо своїх дружинників, можна було чекати, що заклик до походу на святополка не знайде належного розуміння у новгородців. Тим часом жодних труднощів у Ярослава щодо цього не виникло. Під знамена Ярослава зібралася тисяча варягів і три тисячі новгородців – у повісті минулих літ кількість воїнів-новгородців визначена в 40 тисяч, але це безперечно помилка. Такої великої кількості воїнів за тих часів ні Новгород, ні ця новгородська земля не могли виставити. Основним мотивом походу на Київ було начебто бажання Ярослава помститися за вбитих братів Бориса і Гліба. Не я почах избивать братью, но он, да, буде отместник Бога крови братья моєї, за не без вины пролия кров Борисову и Глебову Праведную. Аналогічна мотивация боротьби Ярослава з десятополком міститься и у сказанні про вбивство Бориса и Гліба, складеному ученцем. Іакову на початку 70-х років 11 століття. Згідно з його свідченням, Ярослав обстоював праведне діло, і тому Бог йому допоміг отримати перемогу. всегда пособієм Божієм і поспішанням святою побідів. Початок походу Ярослава на Київ описано в статті 1015 року «Продовження». Битва під Любечем та вступ до столиці Росії у статті наступного року. Більшість дослідників схилялася до того, що всі ці події належать до одного року, 1015 Ярослав Ярослав начебто виступив із Новгорода десь у вересні, а битва під Любечем сталася на початку зими. Шахматов вважав, що перший похід Ярослава проти Святополка цілком припадав на 1016 рік. Приготування Ярослава розміркового він, якщо почалися навіть у вересні 1015 року після вбивства Гліба, зайняли таким чином кілька місяців. Битва ж під Любечем могла статись у березні 1016 року. За Лишенком, битва Ярослава зі Святополком під Любачем відбулася пізній осені 1016 року. Незважаючи на недостатню обґрунтованість пізньої дати битви Ярослава зі Святополком під Любачем, висновки істориків про необхідність тривалої підготовки до походу на Київ не варто відкидати з порога. Звичайно, новгородцям та Ярослави, які пережили драму взаємного протистояння, потрібен був час. Така відповідальна військова експедиція не могла спорядитися спонтанно, як це можна зробити, висновок із літописної статті 1015 року. До того ж потрібні були й кошти. Із повідомлення 1018 року видно, що похід на Київ був коштовним заходом, особливо коли врахувати, що до війська Ярослава входила тисяча варязьких найманців. І все-таки більше підстав вважати, що битва на Дніпрі відбулася ще 1015 року, можливо на початку зими. На користь цього свідчить мало примітне зауваження літопису, що на час рішучих дій сторін почалися морози. був уже в заморозь», читаємо в повісті минулих літ. У новгородському літопису також зазначено Іначе Дніпр мерзнути». Не чекаючи, поки Ярослав підійде до Києва, на зустріч йому виступив Святополк. Його військо складалось із київської дружини та союзних печенігів. Літописець зауважив, що воно було дуже великим. «Пристроїв Святополк без числа вої Росії і печеніг». Наголошення на чисельності дружини Полка, напевно, було потрібне літописцеві, щоб підкреслити згодом велич перемоги Ярослава. Насправді, війська обох князів були приблизно рівні.